Догнав, не догнав, а погнатись треба. За кілька тижнів з'явилася можливість перевірити, чи правий був київський Мефістофель. По суботах Максим із Софією, а часом із Юлькою практикували виїзди до сусідніх містечок у кінці місяця. Коли в крамницях викидають дефіцит. Цього разу їм пощастило неймовірно. З планом, напевно, був повний завал. Тому викинули імпортний болгарський шампунь Кропива, шампунь для дітей Крякря, -кря, зубну пасту. Жінки накинулися, немов із голодного краю. У відділі чоловічого одягу Максим приміряв костюм. Чудовий, темно-синій у ледь помітну смужку. Максиме вперше спробувала заперечити Софія. Але ж ми зовсім недавно придбали тобі новий костюм. Але ж це фінський, як ти не розумієш, справжня шерсть. «І недорого, всього 180 карбованців. Півтори твоєї платні, чи половина моєї?» Констатувала Софія в думках. «Гаразд, купуй, ось гроші», – віддала йому гаманець Софія і пішла у відділ жіночого одягу. Там було завізно, що людей, що товару. Сподобалася сукня. Строга, для роботи, тепла і недорога. «Максиме, як я тобі у ній?» Крутнулася перед зеркалом у примірочній. Сукня підкреслювала стан і приховувала стегна й груди. Що то є добре пошита річ? «Навіщо тобі ще одна сукня?» Скільки тобі треба одягу? Шафа і так скоро розвалиться. От воно що. Саме так. Їй нічого не потрібно, вона й у старому походить. Сукня вже не здавалася такою гарною. Софія повісила її на місце. Якби Максим усвідомлював, що на кої в цієї миті, може, б, отямився, та на таких тонкощах він не знався. А може, знатися не хотів. І Юлька потягла Софію у відділ галантереї. Софійко, поглянь, які сумочки. Обов'язково купи. Оту чорну, з блискучим замочком і маленьку білу. «Але ж у мене є сумка», засмучено проказала Софія і покрутила в руках свою стару, з доброї, правда, шкіри та вже потерту торбу, до якої вміщалися і буханець хліба, і пляшка молока, і зошити з конспектами. «У тебе, якщо чесно, Взагалі не сумка, а господарська торбина Дамська сумочка має бути невеличка Гаманець, помада, люстерко І до кожної сукні інша А до кожної сумки відповідне взуття От як у мене Так що їх потрібно щонайменше 5-6 Кохана подруженько Купуй, поки є. Я в наших крамницях таких не бачила. Софія придбала обидві. І Юрка цілком права. Всі теоретичні засади стосовно поєднання одягу, взуття, сумочки та кольору хусточки в кишенці Софія чудово знала та на практиці постійно шкодувала собі. Якусь торбину маю, походжу поки що з цією. Поняття дефіцит мало до всіх інших купівельно стимулюючих ефект.